Salmul 161 al poruncea a treia. Slavăție, părintei iubit, cel care faci ca porunca ta. Să nu-i numele Domnului Dumnezeului tău undeșert, să o împlinim negreșit. Slavăție, Părinte iubit, cel care îndepărtezi cursele, prin care demonii ne-au amăgit și de căderea în ispite ne-ferit sau cu blândețe ne-ai pedepsit. Slabăție, Părinte iubit, cercare care toate semințele răului, când demonii și dușmani tăi în noi le-au sădit, le-ai distrus și le-ai risipit. Slavăție, Părinte iubit, cercare care de rătăcirile ateilor, filozofilor, carturarilor, sectanților ne-au crotit. părinți Părinte iubit, cercare prin Duhul Înțelepciunii, Sfintele Taine, ni le-ai descoperit. Iar prin Duhul Tăriei, ne-ai înalțat și le-am împlinit. Slavăție, Părinte iubit, cel care prin Duhul temerii de Dumnezeu, smerenia, milostenia, răbdarea, curățenia, grândețe, hărniciea, cumpătarea nedăruit. slavă Slavăție, Părinte iubit, cel care prin Duhul bunei credinții să ta, În noi ai sădit, pentru ca legea ta să trăim și în toate cele ale tale. Binele nostru l-ai rânduit. Slavăție, Părinte iubit, cel care prin Duhul înțelegerii. Tainele cele pecetluite ne-ai descoperit și Dumnezeiască ta înțelepciune am prețuit. slavă ție, Părinte iubit, cel care prin Duhul Sfatului în pacea ta ne-ai așezat și ca pe fiii împărății luminii și învierii ne-ai primit. slavă ție, Părinte iubit, cel care din mâna celui rău ne-ai scăpat și binele sacrificiului pentru iubirea ta și a fraților noștri ne-ai arătat.